سوره تو با د عامدلی صورت نزول کې ترتیب کې نه هم ده نزول کې اوسل جا لسم سم ده فضل سوره میدانان اجر شو ده ربد سوره مخ کی صورت سرا مخ کی صورت کې مسئله د قتال بیان شوہ ندی صورت کې تقسیم ځخل کو بیان نه چې جهاد وکي قتال وکي نشا سرو وکي دا څزور ډلې ځخل کو مشرکین دی علي کتاب دی منافقین دی مومنان دی نماح کې مساله قتال بیان کړه دلته اوسو تقسیم ځخل کو کيس زور ډلو تا چې جهاد نشا سرو وکي چا سرو ونکه دارنګه مخه سورته کې مسله دا جهاد بيان کړه دې سورته کې وس ترغيب ورکه انفاق تا جهاد د پارا مالو لگوا بغیر دا مال لګوا بغیر د مال لګول نه جهاد نه کیږي نو مخه سورته کې مسله جهاد وا دې سورته دا انفاق ذکر کړي کې انفاق وکړي درې مناسبت دا دی مخکې صورتت کې تقسیم د غنامو بیان شو غنی تقسیم کوې د غ طرریخو پیژ دیر صورتت کې تقسیم و صدقات عامې صدقې خیرراتونه دغې د تقسیم طرریو پیژ او صدوره مناسبت دا مخکې صورتت کې ویلاییت د ممنانو بیان شوفی ما بیا نه هم دیر صورتت کې اعلان دی د برت د اغيارنا چې کم خلک ساسو په دین نه دي داغي نه بایکاټ کوي ځان تنو شو کوي جنگ وسرو کوي بنظم دارې مخ کی صورت کې امر او بیاداد الالات الحرب تیارو کوي ندی صورت کې زجر دی بیا آدم الاعداد چې څوک تیارې نه کې غل زور نه اور کوي داور صورت التحرید بالجهاد مؤمنان په جهاد ته خلاصه خلاصہ سورۃ دادا چې سورۃ سلوری سیدیں او لیسه کې بیان د مشرکینو ده او دا اولې صبح چلیږي سورثو د آیات قاذ الذین لا یمن یوکم ذیستم آیات پورې وجای کې د مشرکانو درېډلې بیانې یو ډله د محاربینو ارې سره جنگو کوي یو ډله د محاربینو د ارې سره جنگو کوي و ازان من اللای داله طرف نه اعلان ده او د رسول طرف نه چیزا <سيح> مشرکین نبائی کارڈو کې او جنگ و سرو پئی دی مڈالا اغم و عایدین دی شاہی معایدین دی لعوز او لعوز داغی وقت معلوم دے نه نماتای تاسو سر لعوز نماتاو لعوز پورا کسل و رمیات کی اللہ لذین آتم من المشرکین او ثم علمن قصوكم شيا ولن يظهر عليكم حدا لوز نماتاي نتا سو سر لوز سر تورسوي بیا سره جنگو کئ چلو ختم شي درې مدلا هغه موایدین دی چاغي لوز ماتاي او په دین کې تانه لګئی ستا سو په دین باندې اعتراض کئ ذول سمهاتنا وانک سو ايمانهمو من با جادین او توانو فدينكم او بدن کې تا نه کوي سر وسر لوز مات کې جهاد دا وګي دادرې دلي ذکر کوي دو مشرکینو یو محاربين هغه سره جنگو کوي دم واحدين بالعهد المؤقت چلو شهره وقت معلوم دي لوز پاله درم معاهدين بالعهد غیر المؤقت لوز وقت نده معلوم او سرلو ازمات کئی کې کے تحصیزات زی او دفع تو هم بزی کر کئی او ترغیب بزی کر کئی جہاد تا بیاد دوی میسکی دا بیان دا کئی دا علی کتابوں یو کم در سمنا او دا غی دا جنگ او جوحات بیانی شپگ یوی ذکر کای یو کم کای والای حریمو نا ما حرم اللہ اللہ چې کوم شذونه حرام کړل دي هغه حرام نه غنی زکو سر جیاذو کای دیمو ذرسمه یاد کای وقاره یهود او زیرمن الله یهود وای او زیر دا الله زوی ده انبیال مسالم لذا الله <سؤال> <سؤال> صفات ور کای یو یو دښتم کې اتخذوا عبارم و روبانم اربع من دون الله ملیان الله پیران له د الله سی په تنور کې لدی زکو سر جنگو کین او سر آیاتو دو دښتم نه یریدونا ایفی نور الله بیا فایموا غاڑی چې مړکی رڼا د الله په خپل خلوم دیو دا اللہ دین رڈا وجنی نزدک او سر جیادو کئی او پینزم صدیرشتم ایتنا لیا کولا موال ناسی بالباطل دخل کو محل نا غلط طریق اخری نزدک او سر جیادو کئی او شپگم صدیرشتم کی یک نیزون اذاب و الفیزوا سراو سپین جمع کئی او لګی نو مصریخ باندې حق د الله تنور کړي کله چې دوانې سی بیان کی نبي اخر کیو آیات راوړي دوانو سر لګي شپږ درستم کې ان ایدا تشهور ان د الله اس ناشر شاران د میاشتو دا دولس میاشتی دین نو مشرکین سره جنگو کې ذکارا نصیک کړي میاشتو کې جنگ حرام دیا کی جنگ کی دی پای کې جنگ کي نوري میاشتو دي به حرام وي ال کتاب هغه د دې میاشتو به قدر کوي د وسره زکه جنگو کوي دذوي څه چې بیان شي بیا درې مې سره د منافقینو ايت اته درښتم نه او دې کې د منافقانو صفتونو بیان نه دريش په د صفتونه بیان کړ او گو ریا غصیفات دو منافقینو اتر اشتماعات کیو گو دو سی پتونا یو اصاقلتم الالارضیم زمکی تظور کئیم پاسیدی نشی گرزیدی نشی او خدمت نشی کولے اصاقلتم الالارضیم یو دویم ارضیتم بالحیات الدنیا پ ژوند د دنیا خوشاله دي دین هغه بدیشی دنیا خو خاله دا او صاحب ذکر بیا نور غورای دریم سورم صفاتو غورای دریم سورم پنځمش پغم اوم ا د وسل یتم کې پنځه صفاتو نه دریم لوگان اردن قلیبا کچری ارادن قریبان سو سامان دو دنیا نے زم ندروانی کديسي موقعي چې مال غنیمت ملایيږي پیسې ملایيږي د بیا پیغمبر په مرګیتیا کې جهاد ته تیار دي چې مال پکی پیسې پکی عزت پکی بیا تیار دي خو چې دا نه نبیاد نه تیار ولیکن بود تعلم شو قصورم صفر به ګران لګي مشقت به ګران لګي چې مار بدن وګيليږي بیان اعتبار بنظم واساهر افو ن بالله ليس توان قسم نه خلی مرز مون طاقت نشتن کوز مون طاقت په تاثر ورتلیو ډیر به وسو اوزر الله ته حال معلوم دی اوشبغم يلو فون انفسهم خبل زان هلاقي او والله اعلم انهم لكاذبون الله اي ما ته معلوم دي چې دا منافقان دي درو جن بیا تم نام سی او لسم سی پت اجازه ګرځي پینځه سلوښتم کې اتم نام لسم اتم سی پت دي ان ما يسجدون كل لا يمن بالله ثاني جي جزواري ناراه خلک دي چې مان ور دي په ورطابت قلوبهم و لنوکی شکتیں او لسم پا ام پی ریبی میں ترددون تقبل شکی خزیاتی دون کی دین بے او لسم سپتا او دو لسم دیالسم سپت شپک سلو اختم کی او لسم پلواراد الخروجہ لعدلوددہ کدیو ارادکوالد وطوم تیارے بے کڑیو دی لڑا تیارے دی باغیر تیارے کڑیو دے تیارے نکہین دے دو تو ایرادم نکہین او دولسم بسبتا ہم اللہ کینو اللی دادا اللہ کور کینو اللی او دیا لسم اقود و مال قائدین ویلیورتا اللہ دا ناسو سرا کینو زنانو سرا بیا سوال سم پیندسم شپاڑا سم سی پتو ووسل وسم یاد کئ سوالا سم سی لا مازادو کوم الا خبالا نزیات ای توسل در مگر پسا دو او پیندسم سی پت لاوزو خلالکم یغونکم الفتنام توسل ر فتنه طلب کئ او شپاڑا سم سی پته وفيكم سمعنا پا... <تصف> لهم पता سو کې جوړي دنن کې دي جاسوسان دي جوړه خبره اوري تديو د دی. پاي دې د پاره خبره اوري وفيكم سمعنا لهم پتہ سو کې جاسوسان دي قوم شریکانو جاسوسان پتہ سو کې موجود دي منافقان د لغي جاسوسان دي خبره اوري هغه لا وړه وړه کوي ولا سم سي کې لا لهسم لجبتهغول فیت نه ته من قبلو دو د پتنې طلب کړ پوخه سم وقللهلهلو موو او تاګه انتظار کې د موسیوطنو او نوسم کار هونو مر د الله کاره شیددي بدګي دله عملې بې شي پوکم د اللا بې شي او تم ی کمم کې سلام سی پت و منو می کولو اذن لي با دي پكيا دي ما تي جاستو قام چيزو کور کينم زان سره مبا داي سلام ولا تب تني گن کي ما جوا کو جاد لاړشم نزو پتا گناو ني کي مل هشم ريش پکور پا بارامناسي منو خدا ي سی پت یاد کين ي و ایو سبکم انتو سبکم حسنتون تسوهمون ساسو پا کشالیخ با کیم منافق ساسو پا ترقیخ با او دوشتمو قد اخذنا امرنا یقولو قد اخذنا امرنا وی منخ پا رایا غصیدا او دوشتمو ویتواللوم فرحون اوڑی پدا حال چدیمس بیا صدرشتم صفتو پنځهشتم صفت آغه 3 15 سمګي صدرشتم ليو تقبل منهم صدقين قبليه او پنځهشتم انكم كنتم قوم فاسقين دا نه فرمان قوم دې نه فرمان شپږشتم صفتو او ویشتم صفت او اتيشتم د څلور سبغیستم الا انم کفرو بالله دال انکار کردې پویستم لااتون سرا ده اللهم کو سلام جن تنراجی مگر سس پقالار او اديستم ولا انفقونا الا کرहून مال نه لګای مگر بد غنی تان مو شوا سیمه لګو یو کوم درستم چې پاتم پنځه پنځوستم کې پن یو کوم درستم دادیګر کوي پم پنځه پنځوستم کې اوم کافرون توتدا قن حسوم کافرون روح نه به حال چې به منکرم انکار کون کی دیرشتم سی پته یو دیرشتم شپ پ کې دیرشتم په یلی فونه الله ان لممن کوم د خل مکر راغللی مخکېحل په یو شول دې خل په بل شو دا او یو دیمو شپ بسم کې واللا نه مکووم ی فرکووننو د کوم د یری کې نام دو درشتم او دری درشتم صدور درشتم پینزه درشتم او بیاشپک درشتم دا اتا پندوستم که گوره دو درشتم لو یوجیدون امال جان او مغاراتین کدفنازی بیاو من زانور ترسایم دری درشتم لو اللہ علیهم یجمحون و تلوار کئیم او صدور درشتم و منو میلم دو کفی صدقاتا او پینځه درستم وینه او ته من ناراضم که دلته وګورګل شي خوشالي او شپږ درستم وې لم یوته من عايزه مستون کې اسال ورن کې نبي اخفي کمال ورته ملایي چې خوشالي کمال نه بس بیا دې اوړي بیا تنظیم فریدی جماعت فریدی ډله فریدی په بیسه وګیني دنیا وګیني شم هو درستم سي پته هغه هوش به تکي وَمِنُمُ اللَّجِنِ عُضُونَ النَّبِيِمْ پیغمبر تا تکلیب رسائیم تکلیب رسائی پیغمبر تا اتا درشتا مسیح پتا دوش پیتا کیم يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ سَتَازُ دَخُشَالَوْا لِلْدَا پَارَ قَسَمْ خُرِيمُ پتا دروغ اتازو خُشَالَي او یو کم درشتام علام یعلمن ما یحادث اللہ تعالی خلاف کین او سلیو ختم ارا 13 ته کین و یحذر المنافقون دی سلیو ختم سبت یو سلیو ختم 15 ته کین ال دوی ولا نو ټوکې کوي دو سلو اختم سیپا دیں شپک شپیتا گی لا تا تذیرون بانے مکوئی اوز بانے مکوئی او بانے مکوئی تاسو دری سلو اختم سیپا او سلور سلو اختم پینزو سلو اختم بیا شپکو غو اتو دا پا ستا سٹایات کی او شپیتا کی. ذلذريختم المنافقين منافقون والمنافقات بعضهم على وبعض بعض من بعض ذا بعض باز ذا بعض الذين يوبصرون يدين ززورذريختم دي. يا امر بالمنكر وينهون عن المعروف ينهون عن المعروف داي بنذذريختم ويغضون اعينهم دايش پکذريختم نسل الله داي وذذريختم اور بس ان المنافقین الفاسقون دیعت صلو اختم بیا یو کم پنزو سم سپتو روز ترازی آیاتو سلو رو یاکی یو کم پنزو سم قالو کلمة الکفرین دا کفر کلمو این او پنزو سم سپت امدغ آیاتو ذلرز <سرس> او یاکی و ما نقم الا نغنم الله يو پنزو سم صفاتم پنزو سم وهم بما لم ينالوا او يو پنزو سم و ما نقم د و من عهد الله باج او جی چلو ذ وما لاك له او بي بيان او بیا دري پنزو سم صفات شپغو فلم ما تا من فزي بخيلو بي بخل كاين او سذور پنزو سم هوا و يا کی فا قا و پرونو جو کې نفا او پنزو سم فاقوام نفاقا او بیا پنځه پنځوستم پچپن پنځه پنځوستم او شپک پنځوستم یو کم اتیا کی الذين يلمزون المطوعين فراء ای بل گئی پرهबत د مؤمنان کم مومنان چې صدقاتو کی رغبت کوي په غومان تانه کوي ای بل شپک پندوستم سپت یو کم اتیا گی سخیر اللہ منوم اللہ را ٹوکو بدلارکی منافقتا دی ٹوکی گئی اوو پندوستم او اتا پندوستم او یو کم شپیتا یو اتیا گی فرحل مخلفونا بی مقدیم دیو پندوستم اتاپن دوستم وکری هوا یو جایز مې اموالې وانफु سیم او یو کم شویتو وقالو لاتن فیرو فالحر مومنان مې بندو المذ مړه ګرمیزه درس راځی مړه اوجه ځان په قدار کې نه ذکر اسکار کوئی ته یې کېږي ځان خراب وې شویتم سپد دوا تیاګی فلیذقو قليلا ولیاکو کثیرام الله یودی خاندی ته جڑا وخت بس روان دي يوش بيتہ دریا تیاکی انکم رضیتم بالقوج اول مره ڑم بذل د جہاد خلاف ناسی بیا دوش بیتہ اگر جہاد سیات کی وجایدو مع رسولی استاد نہ کہ اولو ظالمینم اولو ظالم اگر مالدار ثانی اجازت تفلیم مالدار اجازت تفلیم دش بیتم او درش بیتم صفات هغه وو اتیاږي وطبعا او توبیا لا قلوبین پھم لا په کوون لونه مرز د شیدی دا درش بیت صفات بیانې نمونافقانو او مینس کی بیا بیان زم حضورینو ده بیا د مومنانو دړيډلې بیانې سلوورم باب کې نننن مهنا یو قسم اغ امجاہدین دی والسابقون الاولون دا یو قسم یو قسم د مومنانو سړي المجاهدون جهاد کون کړي المجاهدون یو دیم قسم المتعکسلون سستی کې جنگي یو سل دیم کې وآخرونہ طرفو بی ذنوبیم قائدین مصرعین بالتوبہ ناسی خطوبہ ضرور باسی. او دریم قسم قائدین دی شاغا متکاسرین فی الطوبہ دی یو سرش پگم کی وآخرونہ مرجون الامر اللہ او بیا منز کے زواجر منافقان لو ترغیب ورکی جیاد تا امتیازات د صورت سورۃ ممتاز ده په کثرت صفات د منافقینو سره دې سورۃ کې د منافقانو صفاتونه دریش په تو ذکر کړل دي ډېر زیات دارنګه سورۃ ممتاز ده په تهذیذ القتان جنگ باندې مومنان ته اسکردي دارنګه سورۃ ممتاز ده په مقاتع مالادا دشمنانو سره byteArray کوي کافرو سره د دې وجنا د صورت پاول کې بسم الله نشتا زکا بسم الله امان پیدا کئ او په دې کې رف الامان ده چې امان پور تکه امن پور تکه بداميره والی مړی کئ کافر تا او بسم الله امان راولي د دې وجنا اول کې بسم الله نه لیکلې اشاره شوستا جنگ تا رف الامان تا د موجه د بسم الله نه لیکلو دا ده چه کم صورت برا گئے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس حابو تووی دا تپلان کی صورت خواہ کیولی کئی صورتو بچ را گئے نبی علیہ السلام دے بارکی سوانوی نبی علیہ السلام دا دنیا نروسلت شو صحابو بیا اجتحادو کو چیدہ اچھا سرا کی دو نو مزمون دا دے دا سوری انفال سرے ہو انفال سرے ہو دیکو مینس کې پکی بسم الله پر خدا چې اتحاد د مضمون, مضمون دی اشاره مضمون یو دی او جدای ذکر کو پسل ور کو چې دا ځان له صورت ته غزان له صورت ده د دې وجهه تسمیهول کېند راغله د صورت اول کې اعلان برات ته د مشرکانو سره برات من الله اعلان برات اعلان جنگ ده دا لا طرف نو رسول الله علیه الله دینا کسان ته آتونتهڅلووسکړی د مشرقینو نه اعلانې براتانې اعلان باک مشرکانو سره با کارټ دی فسی هو فیل اردي ای ورته فقولو له هم ممنان و ورته پوګر دی زما کیا با دا شور څور میاشت دی او پوې تاسو ننی کم زړ کوون کلهه نبلیل اسلام حضرت او بکرصدی خو د هوولیکو د اعلان اللہ صورتی پلاراو لگی دیں او صدور میاشتی داشوی نو چې کل دا اعلانو کنو مشرکین تیش کرالو چې اگو را اللہم دا کونڈی شانتی مشابی کرو دی را تا اللہ دا خیارکڑا چی صدور میاشتی اللہ صورتی تا اس تا سبر دی مطلب ساشو ساسو مثال دا کونڈی دے دا کونڈی خواننے ساسو مالک نشتا مشرکانی مالک منشتا نزک دا انتظار تا اس تا لەسری په زاړه د ریشین چار صدر میشت ولس میشت کور دي شوی اضا را کندی دته نه الله مشرکان مشابې کور د کندی سره چې تاسو هیڅوک مدد نه کئ سنجي کنده به خوندای او سر پره څه نه دیسه تاسو د مدد خوندئ نه نه پدی مشرکین خدای شکرالو چې موږ د کندی سره مشابې پرو فسیه او فیل ارذ نه اروا تا شورسور میاشتیم او پوجه دي کينن تاسو کمزوری کمزوري کون کې الله الا او بشك الله مغزيل کافرين الله رسوا کون کې کافر الله دائل د قتال ذکر کوي مېمنس کې يو انكم غير موذل الله ديم وان الله مغزيل کافرين الله کافران رسوا کوي و من الله اعلان دي دو دا بای کارت دا الله طرف نه او رسول الله نه نا ال الناس طول مشرکان ہوتا یوم الحج الاکبر او ورځ الحج اکبر و یوم حج, حج اکبر دی و حج اصغر دی عمره ته حج اصغر وای او حج ته حج اکبر وای سو کوی حج اکبر اګه ته وای چې د جمیه او دارفی او رضی او شی وشم ځګه چهارفا دا د معظم افالو دا نه ندا او بیا جمعه سر امرالا نو د سوی دیتا, دیتا حج اکبر وی شد دا دوان او رضیو دیشی اعلان ده ان اللہ بری امینر مشرکینو دا درم علت شو ان اللہ بیشکا اللہ تعالی بیزاری دا مشرکینو نام و رسولو دا رسولو خبر حضب ده و رسولو بریون او رسول دا اللہم بیزار ده الله بي زاره ده رسول بي زاره ده د مشرکان نو مومنان به بي زاره د مشرکانو نو مشرکان او سربطالونو ساتي اوري مشرک نو بایکاټ کي مشرک نو سنګه مشرک نو ځان لري ساتي فاينتو ته ايو مانہ که رسوله آدَم شي په شاه باندې په مخ کې مشرکین باندې بیا آمانا پاسی گی چا اللہ بیزار دا مشرکین ناو رسول دا اللہ ناو اولا اللہ پر رسول ناو بیزار دے پاکین دا, پا دا مرفو دے آتا دے محل دا انا انا ان اللہ او ان رسولہو بریو من المشرکین نام فا انتو تم کراو کر دیدلیں فو خیر لکم دا ورہ تاثل رام کمک موارو یقیناً تاسو نئے کمزورکون کې الله لرا او زیر اور کا کافر لرا بیعظا بن علیم پا عذاب دردناک کافر لزیر اور کا عذاب چې دردنا عذاب بولا اللہ ورکی بیعظا بن علیم پا دردناک عذاب اللہ لذینا مگر آکسان عاہدت من المشرکین چه تاسو سره لوس قید مشرکینو نام تاسو سر لوز داغا معایدین ذکر کئی بالعہد الموقت لوز مکرلے لوز معلوم دی لوز اس آتے ہیں آگا سانچ لوز کرلے تاؤزو مشرکی اننا بیا نماتی سمم لمن قوسوکم شیعا بیا نکمی تاؤزر بر لوز نماتی سمم لمن قوسوکم شیعا بیا نکمی تاؤزر بر لوز نماتئ والم یظاهر امداد نکی علی کوم استاذ خلاف احد اند چا سرا استاذ خلاف د جسر رسوم نکی فاطمه الیم نو پورا کیه تلو زده یم الا تیم تر نیټه لدیم بیشک الله خوہی پرزغا پرزن سره خلص شور الحرم کله چوزی هغه میاشتی د عزت میاشتی د حرم سلور میاشتی یو محرم دا یو شوال دی بل زل او بل زل قادة دا. محرم شوال زل قادة زل حجة دا صدور ماشت تيزد تي دیکي جنگ مناو نوچه دا ماشت تي رشي دیکي او سر جنگ مکوين فایزان صلخل شورولو کلش تي رشي ماشت تيزد فق و مشرکان حيث وجد تموم کم دا دا فلیت تي کم دا بیا وجنه اگر کسان چاگیز تاو سرسک کئی، تاو خلاب مدد کئی، او تاو صلی اللہ او نسی دیو لنا، و حصور او قید کوئی او قیدنی دیو لنا، کل مرسد پا ارہ مرچکی، پا ارہ درہ کئی، مرسد دیدبانگا مرچا، پا ارہ مرچکو تک کئی، نسی دخکاری، فا انتابو مشرکین، او، ب ش دمانځ اوو په ذکات په خللو سبيلو ن خوشه کې د ولارهکه ددنین کارې را واچو قبول کو قبولکو بیاور دسموا مسلمانان دي الله بشکله تاله بخون کېره هم کوون کې نه ه منر مشرقین کو و تن د مشرقین نه پهنا اصلله ک تا نه په جریرو الله تر دی چېی کلام الله تاله ثم بیاه سو لره معمن معمن نه حد سپل ته خپل حدې رسه ځالې که دا بیا نوم په سو دی چې دی قوم دی لالهمون نفري کوی دا ت ک کوي اول تزیز په جهات تیځ جنګو کوي کو په کوونو سررنګې بشي مشرکین لله په څه الله پهڅه رسول دالا کې دا بیلو د قوم دی او جنگو او سره. له دی مغ سان آتون چې تاسوو سروس ک دی ان د مجلل حرام په څنګه مج حرام کې په څنګه بیا له کې تو م دطمو لکومڅورې چې دوی اړې تا اوته پهلو نودرې کېپلو میشکله خوښې پرزګار دا دویم ت زیکر کوي دو دپاره نګه را شي کا څنګه به دو رو کهشي لا سی برش آلیکم بتاسو کبتاسو اللہ سی برشو لا یرقبو فیکم انتظار نکے بتاسو کی اللن ولا زمہ اللن دا اللہ یو مانا اللن دا قسم اللن دا اخبرو لئی ندا اللہ لیاس کئی چیز اللہ نمتو گو ری ندا اخبرو لئی لیاس کئی تا سی اخبر لیئی قسم لیاس کئی والله زیما او نه دواې زیمه یوهواده او ال درمانې الله او خپلولی یور دوونه کوم رای کوې تاسو خپلو و خللو او منه کونه دوو پخلو به تاسه پسې بسې خوړه کې دشمنې ل کې ب شياک سرون فسیون او ډیر پهو کې د فرمانو ته او بیاله دوو. غور دی په ایتوندا الله دا دریم تهذیص ده جنگ وسره زګو کوي دا دنیا دار دي دیو دنیا غسه اخرت بره خورې هیڅ ترا به ایت الله غور کړی دی پایتوندا الله سمن قلیل دنیا پسو دوان سبیلې نو بنشید الله دین یقینندې بددا چې دی کوي دی دیو, دیو چې سکے دا ډېر بد دي ډېر بد کوي لا ارقبونا فی مومن انتظار نکی په پا بارد مومن که نگوری دیو پا بارد مومن کې دا ګوره مخکم دا جملتی رشوا دلتی ام ماد نو یو وجه خدا دا چه اول ال تیویلو فی کم خاصو ال دیسیلو فی کم لا ارقبو فی کم فی کم خاصو دلتا فی مومن عام دی. ساسو مبارک انتظار نه کوي نه د مؤمن مبارک انتظار نه کوي یو دې موج دا د روم بیات په حق د مشرکینو کېو دا ار سنيات په حق د يهودو کېني مشرکینو باریکم داسې و او د يهودو باریکم داسې ده دې موج تکرا داسه مخی د مومن با رکیو د مشرکین با رکیو لا ارقبو فیکم الا ولا ذمہ دا مشرکین انتظار نکے بتا سکیم الا انداء اللہ او ندوا دے ند قسم ندوا دے ند اقبلو لے ندوا او دلتا لا ارقبو فی مومن دا انتظار نکے با رکیو دا مومن کی دالی کتاب با شو انتظار نه کوېپار د ممن کې الند د خپلولی الند د قسم الند الله پهلا ظمان نه دوا دی ولا کو دا کسان همون موتهدوننو داې د حد نه تیروتون کې دو د حد نه تیرودي دا د حد نه تیتون کې په انتابو پهګراګ ل او با ب او وکو د کاو په یخوانو کوم ف دینو داروونه ساسې پهدينین کې اخوانكم في الدين انما المؤمنون اخوه مؤمنان چې په مشتقي کې علت د حکمي انما المؤمنون اخوه دن لاجل ایمان مؤمنان دیو کې را دي انما الاخوه د چې دین پکې نه او چې دین وکې چې دین وکې نه بیا به زمان نه په خوانو قوم فدیننا نورو ستاسو په دین کې وانه فصلیات واجبین همګه دونه د فرض قوم چې پويږي و انک سو دا غدری مړل ذکر کړي چې لازماتې موعد لوز سره شه ده او عاد غیر موقت ده جو لوز ماتین لوز تور ده و انک سو یمانو کما پردي ما دیکھڑے ایمانم قسمون اقبل فزدل اوزو نقبلونا وطعانو پی دینکم او عیب لگو ساسب دینکی فقاتلو ایمت الکفرین وجنی مشران د کفر انهم لا ایمان لهم دیئے پارو عادی نشتا لعلهم انتہون دیئے پارش منشی دا کفر شرکنا و شرکنا علا تو قاتلونا دا پنزم تحزیز دیں اے جنگ نکوی تاسو جنگ نکوی دے کافر و سرم اومن دقوم سره نک سویمانم چې ما دې کړی لوځون خپل او قصې کړلې په اسو پیغمبر اومبد او کوم اوله مره دیو شروع کول تاسو سره لوبې زل اته څونو ای یې حق الله تعالی دې له دې اند څو چې یې ګل دی الله نه کې تاسو مينان قاتلهم داوسو بیاش پغم تهذیذ یې جنگو کوي قاتلهم جنگ دو دوسره عذاب ور کی اللہ بی ایدیکوم ساسو بلا سنو جنگو کې احساس بلاس ولا اللہ عذاب ور کی ويغظیم او شرمنده بک دیولرا وینصر کوم علی امداد وک احساسو د یو خلاف وهش به صدورا قوم مومنین نو یخې وکې الله سینې دکم مومنانو د مومنانو سینې باندې علی کې کافر په لوبانه و یوز یباګه ذ قلوبهم ابو وجه الله ابو سسینودو مینانو او یتوب الله مهربانی کې الله پاګه چای د الله خوای الله تعالی پوره حکمتونو والا ام حسبتم دا تشی القتال و نه دی ګمان کوي انت درکو چې پری به وдешی ولم یالم الله حاله ان وې غره کړه الله هغه څنګه چې یادې کړل او نه دی نیولې هغه بې ځار الله او بې ځار رسول الله او بې نومينه او ولي او دوستانه چا سره دوستي نشته داخلك الله خارکې چاږي هادو کې بغیر د الله او د رسول او د مومنان نه بل څوک له ډاره دوست نه نه ولې چې دا سره مينو کې والله الله تعالی خبير بما تعملون خبردار ده پامل او استادو وایو ما کا د دی نه د په د تو هم کوي الله و مشرق قتل کوي دا مشرکین خو جماتونه جوړئ د کو کارونه کوي الله دغه جمماتونه جوړې سره د شیک نه متبر نهدي ماکانل مشرق نلی مناسې مشرقین ل را چې جوړی جماتونه د الله شاهدی لاان پوسیمو په دا حال. کی اقرار کئی پخپل نو سنو مانده کفر چې کفر کئی ندغ جمع جو علمات منظور ندی دی سو نمی لئی اولا قده توحید چا چاقی دی توحیدی نا علب خیر و خیرات بیا زین نسی چاقی دی شر دی نا خیر و خیرات زین نسی حدیث کرا زی یو صحابی دی او اگا پخپل پلار ما نیو خان ما چپلار مرشوی دی دونو خان با علاوما نو دیر آغی نبی علیہ السلام تا ازا اللہ محبو مادا سیو خان منلی خودم اپلار مشرکو دا ازاد کم سوا بردو بخوا نبی علیہ السلام انا مشرک تے ایمانی نشتا دلستا صدقہ پیدا نور کئی شرط دادے چی ایمانو بکی الله اید دیو ایمان نشتا اولا ایک ادا کسان حبیتتا معلوم برباد عملنا دیو او پور کی دی همیش دی ان مایا امور مساجد الله یس جنن جوڑے جماعتون د الله د الله جماعتون جوړی ا سو چی معنی ور دي پاللا پور زاخرت واقام الصلاه فمن ذکر ما انزو اور کی زکات ولم یخشا الا الله او يرن کی مگر د الله نا یو الله نری اسا اولا کا نه زیاده کسان ایکون من الموتدین دارلار مندون کی اجاز تم ثقات الحاج دادا په دا بل و امدا دوخ وحاجان لو بور کین لارو گسو کی بولاړو شربتون می نیوړو حاجان براتن دی بولو بور کین لو بور کے الله پاک کو تاسو جیادو کین مسلمانان نه باندې ویندہ غور دنیکي کار نه کین الله ایدا اجان لعبور کول دا ندي متبر ایمان ایمانشته ااجالتونمې قاتل الحاج، ایک ګدوې تاو په بور کول حاجنوطان په ماارتتل م د الحرام جوول د مجید د حرامو کمن آمبل الله پشان دغ چاا چېغ ایمان روړې پهله پور د خ او جا د پې سبلله او جادې کې دله د د پااره. لَسَوْنَ عِنْدَ اللّٰهِ دانه برابر پسند الله کید مؤمن قبوللی او د مشرک دانه قبولی <تصفح> اند الله پسند الله کی الله پاک توفیق نور کې قوم ظالمانو ته الزی نامو کاسان چی معنی ورونه او هاجرو حجرت کړه دو زیاد کړه د دا afar د الله په لګول نه معنی پکړول نه شنو اعظم درجه لوی مرتبه والی دي پسند الله کی ولای کوم الفائزون دا که سان دا دې کامیابو زی اور کیلره الله رب دې په مهرباني <مس> خپل سره ورزوان پرضامن کیا سره او په جنتونو باندې لوم بیا جوړ را پایک نه ایم موقيم نعمتونو د هميشه هميشه به دې کې ان الله بیشک الله تعالی پسند الله کې سوو نلوی یا او الذین امنو تبعو ذکر کیدو مشرکیننا اتتباؤ دان المشرقین پلار دی مشرق تے ڈڑتیوکا روڑ دی مشرق تے ڈڑتیوکا نبو سرے ہو دیکھئے گئے قنید اللہ گری کو راشن اتتباؤ دان المشرقین مشرقیو نڈڑوکا زان تے نلرے کا د مشرق پیر نزان لرے کا دا مشرق مولانا زان لرے کا پلار نا روڑ نا دے نا زان لرے کا جو والله نامنو ایمانوا لا تخیذو منه ابا کوم پلاه خپل خوا کوو ن خپل اویا دوستان ان تح کفرهقد خوښو کفر د په ایمان که پلار د کوپر خوښ ددننه باکټ کې کور د کوپر خوښ دنو با کارټ کې وما تولم چا چې دوې وکړ سره من کوم سااسونه په اولا کو داغ سری دوستي اختيار کرن ظلم دي کو قولوا ان کان ابا وكم كچري ظاران ساسو و او بچي ساسو و اخوانوكم او ورنا ساسو و زواجكم ساسو و تبر ساسو و اموال او مالنا نقترتو موا چګتلتا سوا و تجارتن او تجارت دښمنه کسان دا چیرې کې د کوټوالې دا چیرې تجارت ورانشي په مساکینو په ورنا ترځو نه چف خو یې غل درم پی دا ټول دا ټول اسم د کان نه احب خبره ان کان کچري دا یو ابا آب آب دیم امنا دریم خو ان سره مزواج پنځم او شپګم اموان ترته موه او اتم تجارت او نه مساکین دا ټول احب علیکم دا پسنی تاسو دا الله او رسول الله الانو جihad نه بلار دا الله کی نو فتربسو انتظار وکای تر دې چرات لبو کې الله بخفل عذاب الله بونس خدا در ته خوږي زیاد پر دی الله بونس الله تعالی توفیق نور کې قوم نه فرمان تا لقد نصرکم الله فی مواجع کثیرا د دفع توهم جبلار پریدم ورور پریدم خپ نڅوک را سره شو یو بابا دي شم په سر زیاد کی الله وې فتح په غنو نه دا حنین کې تاسو ډیر زیات وې په څه قسم هوړولې زکه تاسو خپل ډیر والتا غره شوې جنگ حنین دا پاتم کال د هجرت باندې راغلې مسلمانان په جنگ کې دولس ذرا کسانو کاف ایران څلور مسلمانانو پخپل خپل که سرت باندې هغې پخر با و کوو چې من خو ډیر و پوس به منږه نهکم زوریو د ډیروالی دوجو منږ نهکم زوری ک د ظاییرین بت الله ته خوښنو چې ځان لین بت د فتح او د غلبې کوو مشرکین رالو او صدور د کسانو کایر. کسان میدان تراله سيد اگر لمنه کې کسان مقرر کړو چې تاسو بغښي وروي دي اول میدان تراو ته بیا میدان نه لاړو شي ګستو اوګه شواره دل په سابق شروع کړو کار ورکو او د دولت زر کسانو کې چې کم مخکي کسان ولاړو ناګه کسانو چارا پتي مکينو رس مسلمانان شيو جدید مسلمانان ناري میدان پرې خو روس سره داغه و جن مسلمان کی تزوض راغ بیا الله تعالی قدمونه مضبوط کړم دایو لورو کو الله ورته خدا چې ګورې پتا او غلبا په پا کثرت پانه نه دا دزما په امداد باندې دا په توم شو کته خلانه ډیر شن بیا بر سر څوک ولاړی جیاذ بر سر څوک کنا الله یک تنها یوځوګه نور څوک نه کتن خو یې کنه لکن نَصَرَكُمُ سره کومل الله یقین د ک فِي سره الل في موواې وَيَوْمَ یررتین په ډیرو ځونه کې یومهین او پور د ہونو ا آجب کوم کله چې تاجو کوواجو تاسو سره ډیروالی ساسو فلمتوننیان کوم شيیا دفی ن تاسو دې او تنګ شو به ببیمارهرحبت سره د پرهخوالی نه ځمکه پرهخواوه په تاسو تنګه ثم ماوللیتون بیا وړې د مطبیری نه شااکون ککیې سمانځله بیارهولکو الله سکی نه ته اطمینان خپل حالله رورې پیغمبر الله په پیغمبر اطمنان رالی کو ال ممنین پهمنانو خواند دله او راویللیکو جنودن ل لم تروها روه چې تاسوونهلیلو. اووا نه کفرو او برپ کافو لره خالېکهجزول کافیرین د سزا د کافیرو بیا میربانی وکړ الله پ نه پاغه چا چې فښ د الله الله تله بخون کې اوړ کون کې دی یا ی نه دی دی سره بیا تعدید کرکئ تایر کرکي د معالات د کافیرونهګړی د مشرقیو سره دوستیونه کوي دا غینا بایکارٹو که زانتینا بچ کئی دا پلیت تی یایو اللذی نامنو ایمانوالو اندم المشرکین نجس یکین اندم المشرکون نجس مشرکان دی پلیت ندنی دی که مجید حرام تا پس دکال دیونه چی داده دی؟ حضر شیخ بخپلا واقعی زکر کولا اگری عربو ته ما حج دا دا حج مقوان نزلالا ما دا غزی والی لا او واري تم فرادو کوو چې ل کې مشررک راغللی او تاس سیکارو کوئ چې د د غریفو کوئ مواخذ و کوي ډاګېمللااتلی نو اغ ماته چې ګوره ته خورن نه دیلی نه حددم من مشرقی نه جاره ک فاجر هو نشیخې ماورته خلالف خلاف تل کتاب الله او سنت رسولي وې تا سو ویځو ما دېاوین بیا تا لوی والا وې نو ما سره چې کوم ملګری وغه پریشان شو چا سينو چې شیخ و نسي وې بلې کې چیر راوړو نو موږ چاو وسو نماز یې سي ګروګا کا میرو باندېو کدا تا خو سوال کړه دې خدای دې کار دی ځما کار نه دې قاضي دی دې وې ما چاو وسو چروا ته ما نعملګری ماته چې <عجیبا> به کاروشم وې دی والي هوتمن چې اوس کو د خپل تروس پورې چاره شینې ورکړي شهیخې ماته دی بچا کمزورې پیسې وسر نه وي وې تنخواه د 10000 روپې خپل تنخواه او 10000 روپې د احجب مخکي میلای دوه مالدار دي خو یې من روان شو ابراهيم بسلاړو و ابراهيم تما پهې مای داسي مشرک راغلل او داغي کتاب مورتو و ځاول کې داګي مولا را وسترې وختم داګي مولا راغه ما دا کتاب پیش کوم نو هغه ته دا خبر دوی کلیه عربي باندې کوم نو هغه ما ته شیخ څوک جو دي فري کوم نماینه زموږ پښتنو د عادت د جبخبل دښمن غلیب شونې بیا وښنونو خو توبګارې کې بیا دا کار نه کړي داګي مولا چې بیا پاکستان درا لريږي هغه شریکې قرآن التهلوذو کوې زوړای کتاب دا حکم او ماډوم کوم او بیا باندې کوم تل بیا شروع کړو رو. قران وې مشرک پلیت ته مشرک په جماعت نږدې کی فالای اقرب المجد الحرام نو نږدې کی مجد الحرام تا پر ځکا لونی چي دا ده وان خبتم دا د ډاګي مولا د مناظرې دا په توم شاشه وسوحي ما سره وو کتابونه ګړوډ شي نه او ختونتن نون فلاربو نهېدي کې ین خپتون ایتن ک تاسووائ چې مشرقینو سره باکټوکو بیا به تجارت سنکوو خررسله غ سر بهسمن دی سرزو عملیدي لین دیین دی الله و ین خپتون ایتن کیرېږي د فقر نه په سوه یونی کې تاسو در الله د خپلی میربان به دله مال در کوم الله په دی نه ده انشا کو وړهله یقیانله پ حقی مکمتتونو والله قا ل لایمن نونو اوس دویم باب دی دویم باب کې دالی کتابو سره ک تازې کر او دغې وجوهاضی ک کوي چې ولی دو سر جنګو کوئ شپ ووجی بیان کي قا ل نه جنګو کې دا کسانو سره چې مان وړی پهله او نهپوره ذا خیت. والالله یو هررممونونه مح حرم الله او نه بندې دي او ش چې بن کړی د الله دا یو وجه شو د کتاب په رسول رسول د الله الله په کتاب کې اوشي حرام کرد دین نه دا د الله پیغمبر په سونه کې اوشي حرام کړی دین نه حرام ځ کوو سره جنګو کوي ولهینونه دی الحکو او اقونه سااتی د دیین پوره منله دینه دا کسان نه چړه شې کتاب حته و تلول ترده چوارکی جیزیا، ایدین دا لاس، او دوی زیلا، پس دلت لاس پانده جیزیا ورکی کدیو تیکس ورکو جیزیا ورکولا چه منگ نا جیزیا اخلائی کم منگا ولی مو منگا بڑکوی مو جیزیا بادا کئی دا چه اخلی مسلمانان وقالتی جهود وزیر امنالله دای بل وجه بیانه د جنگ ولی وصر جنگو کئی علی کتاب وصر زکا دیو شرک کئی وزیر علیہ السلام تا دا اللہ سو وقالت اليهود نوى يهوديان او زيرم نلل او زير دا زيد الله نه او زير دا الله زينه وقالت الناساره اوينساره المسيح ابن الله عيسى عليه السلام دا الله زينه ذلك قولوا دا داوي ناغاني بخبلخلو تو زاهئون قال الذين كفروا مشابهت كين دین الله کا پھر اسره جي بوخاو بوخاني کا پھر اغي قوم يا الملائكه تو بنات الله قاتلهم الله پلان ڪري در لیشو دا دريما پليتي اتخذو نيول اذي ابار و ربانن موليان و بران خپل اربا من دون الله مغار بيد الله انا برانو بچ شي حلال کو اغي حلال گانو کم بحرام کو اغیر بحرام کرنو عدیم نی حاتیم نبی علیہ السلام دل بار نو نبی علیہ السلام تین تپوسو کن که سو نمدگاران نولیون اغیر سبا تون ستتون فی الارض و واحد فی السماع شپک پز مکم نولی و درگونا یو اسمانوالو نبی علیہ السلام اوی ایوهم اقربو لرہبتکا و لرغبتکا کم مجب مصیبت او خوش علی کے ربانو الی الذی بالسما اسمان والا نبی علیہ السلام دا شرت او دا الله نے سیو نیولم نرے من خورتا ارباب نوی دی دا سینو چې دیو یو شی حرام کنتا به حرامو دیو یو شی حلال کنتا به حلالو پیر یو شی حرام کینتا حرام کړل مولا یو حرام کینتا حرام کړل دا کو دا دې شر <تصفح> نیولیو دوی وی مولیان خپل پیران خپل زار دا لانا د قران سنت په مقاوله کې پیر خبره مني د مولا خبره مني بدتي مولا د پاغه مني وې زمون مولا سي واټ قاضي ولې نه پويږي اګه د قران خلاف روان دي نه ته په هغه څه دي ته د قران تابع د سنت خلاف روان دي په بزه د سنت تابع ا قرآن وی هر با ام ان ذون الله مزگار بيد الله نا والمسي امن مريم او عيسى مز وما امروا او انه ما مرشد جي مگر جي بندگي يو کي کار ساز يو يو کار ساز الله لا اله الا هو نشتاج ترا مگر يو الله سبحانه پاک دي الله دي ستارنا دار ني دو سر شري جوړي جوړي دونا يو في نور الله دا يبلوج بيان دي قتال ولوسرجنګ کوي دا سرورم وځه زکا دی دا الله د دین رڼا وځني دو یوري دونا واړي ایو فی نور الله چې مرګ رڼا دین دا الله مې د کی مکهم دریش به ته کې بیا فاهم په خپل وخلو په خلو باندې الله دین رڼا دا حکم نه مليان راغللی او کنا دا مليان قران باندې خلق سپوي داسوارې سدا خلق ګناګارې دا دا الله دین ودا چا پکو باندې لږی اوره دا دا لا دین دی ته ورته ډیر پکو گا په چیر قسمت کې حلالي کلی به وره اخلا شرا وشی اوره او چیر قسمت کې نه ناواسی باندې واړی کوښی کنه تکران واړی قران واستر غنی نه کینی ورتنو او نو دا یوټیوب نور الله ونجرنا دین الله بیا په خپل اوخلو دا په خپل اوخلو واینی د تا رنا تابوت نه فری دا پنځ بریان مليان نیمړه دا خو کرامات نه منیو دا خو دواګان نه منیو خواله مزه دا د قران تحریف کړي ځان نه وزنونه په قران کې کړي ځان نه رب تونه رېستلې په قران کې دا خو د قران دا په دې په کوته د قران محرومه کړي کوجی چاهي دایت کړي نه دا په کوونه رخلښه قران درشه کینی او بیا پداناکار مولا سلام نو ورزئ اور او چکه جسمته خرابي جوالارشي محروم شي ويا بالله خمنك الله الا يوتي منورا پرکه الله رانا رانا الله پرکه نن 10 5 فیر کوره برن ملګی راته ودیر زرا توله وادي نټ پانيو کاذوني ملي سي وي یو برن پنجمو گذر زرا توله وادي وي اور دازونه بیازي پنځفیرتهو درس قران دې کې داز سره دې نه شدا پوکي په دې والي اور ارضی کی دوسوسی ور دکی ناکار مولیمن پری ناکار پریمن پرینی ناکار امیمن پریدی نا امیم پرید و یا واللہ او من کی اللہ الا یتیم ما مگر پورا کی اللہ رناخ بلا ولو کرال کافرون اگر چې بدی غنی کافر دا ترتیب ور کی اتباع رسول الله حضرت چله ګل پیغمبر بالہدا پہ ہدایت ودین الحق او بدین پورا دیو زیرو دیه پارا چې غالب کی دی زرا علا دین کلی پا طول دیننو دین اسلام الله پا طول دیننو غالب کئی په اعتبار د حجت سره دا دین اچوت تے ولو کاریال مشرکون اگر چی بدی گنی مشرکان معلوم شوا دا قرآن پا نشر چی خبکیگی نا پزانیوی ریگی مشرک نیجیتا دا قرآن پا رنا چی خبکیگی نا اللہ پا دی مشرکان خبکیگی دے پزانوی ریگی یایو اللہ جی نامنو دای بلوجه بیانی پین زمان د قتال اے ایمان والاو اننا کثیر من الاحبار دیر دا ملیانونا و الروبان دیر دا پیرانونا لیا کولونا موال ناس خوری مالنا دا خلکو بالباطل فغلط یو خو مال خوری په اسقاط کی تی نوانا کئی ختم کی تی نوانا بل طریقوان دی کوي یو خو دا کئی بل و یسود دونان سبی او بندی خلق دا اللہ دینا دا سوکو دا یهودو او د یهودو پیروکار ار زمانه کې نا ملیان دیم تفسیرنی کثیر د دې آیات دلاندې اغا تشریح کړل جلد دیم درسه شپه گتیه کې درسه شپه گتیه قال سفیانو عینا منفسد من, من علماءنا كان في شبه من اليهود موریانو کی جکم پاسیدنی اي کې د يهود مشابات ده و منفسد من عبادنا كان في شبه من النصارى زمن پنېکانو کې چې کوم وران دي نه پدېو کې د نسوارو مشابهات ده وې او په حدیث صحیح لترکبون السنن من کان قبلکم حظ والقذوه بالقذوه ها حظ والقذوه بالقذوه حظ والنال بالنال یو تلچه بل تل سره برابر دی اسی په تاسو يهودو او د نسوارو مشابات اختیار کړي تفسیر میں گسیر ریلان نقل کردی. ناکار ملیان دا پا دی زمانه که چی دی دا دا اغا یهودو نمونه دا ناکار شیخان پا دی زمانه که چی دا قرآن منو واقع کی گی فاقبلم نور نفری دی دا دا اغا نسواراو سد دا غیشی با پکی دا اغا سر مشابی دی دا, دا غشان شاواللہ رحمت العالماتا ستی الفوزو الكبیر که اطلاسما صفحه که دا یهودو نمونه کو دی او بیابی سح کې هغوی د یو نسوه نهونهکو ګولی هغه جااهان ش خان دي چاغې انده قرآ سنت نه خلاف روان دي او ځان ل آم خلې د قرآ سنت خلاف لیا کوونهخور مال نه کو بالباطل بغلط دل پهغلت طرریکوم سونه او بندې خلک دلار د ال لا نه کسان ینی زونه ذابه د پ ووج. کیړه خزانکه سره اوسپین خزانه کم ته اجزا الله حف تنور کئ هر یو مال <متحدث> چې دا غین حق د الله د یقینه خزانه نه دا کم مال چې آی کدا الله حق نه دا کئ حق د الله پکې او د تنور کنده خزانه نه دا وبال اغل له او دا آیات هم د مومنان لم دې او کافرون لم دې ټول له دې چې دا الله حق نور کئ والف عزتہ حدیث کی راوی کُل مالن ادیت زکاتوں پھلے سے وکن مال چ زکات ادا کی نہ کن دے تا ومالم تو اد زکات و فکن د کم مال زکات نہ ادا کی نہ کن دے خزانہ دا اذا خزان اللہ حق اتنا اور کو نو دا بدل اللہ ہاں عذاب کی دا قیامت عذاب کی جگہ قرآن وئی واللهفی کوونه نخررج کې دا حظیر دوړو تهه نخررج کې دا دواړه په نندله زیره والور په پهذا در دنا کوو په اغ ی حمالیا چې ګمولی وشي دا, دا جانم کې دا سره بیا جیبهمو دغلی وشي په دی تننجله اوجنوب هم ډډی لی او ظور هم د دین متبرات لا دبو دا داړول دا دا ډډه دا دا بيتي کوله ها ذا ما کنصم او ويل شي دا غدي تاسو خزانه کړو ته پاره د خزانه نو فزوقون اس کہیں ما کنتم تکنزون هغه چې تاسو خزانه کوو ان عدهت شهور دا وز دوانو بابونو سره متعلق آیات دي د اعلی کتابو سره متعلق دي چې اعلی کتابو دا پلی لټی دا چې دیو په عزتمنو میاشتو کې جنگ کوي د مشرکین سره مو تعلق دی چې اې مشرکان دغه مشرکان قتل کوي چې اې نسی کړلا الله پاک میاشتي عزتمن پیدا کړی دولس میاشتي الله پیدا کړلی پدې کې څلورو میاشتو لاله عزت ورکړلې چې پدې کې وتا څو کېتال نه کوي او د مشرکان چې بدغه میاشتو کې دیو جنگ راشي نو دې کې جنگ کوي د پځان بل میاشت بیا سګي پځان باندې و یمغه دولس میاشتې پور دو دولس میاشتې مراد دی نو دا پور کړو لکه اوسه رمضان کې روزنه سي زړه خیردار و جو بیا بل مخکونې سم خپدې روزي دي نو تاسو پور کومه کو بیا دا اغان سي وا دیو وای تاسو لر میاشتې سلور میاشتې عادت پور کړو ورني کو دا میاشتې کو بل نه ما چې کوم میاشتې زړه تر کړلې پدقو کې بجنګ نه کوئی او نسیتې کوفر ان وی ن دته شوو ب شاش مییر د میاشتو ان الله په س الله کې اس ناشت شارن د دوس میاشتیدي پی کې طیل د الله فیلم کې یو ما دا غه دی نه خلق سواې واللار چې پیدا دا کو الله اسم اوظم کې مینا بعدې په دی کې ارربتون اشورم څور میاشتې دی زتې څور میاشتې پهکې دې کې وجنګ نه کوي ذالک الدین القیم دا دین مضبوط دا مضبوط دین دی فلا تجنمو فیه النانفسکم ظلم ما کوي په دې کې بخل ځانونو بزان ظلم ما کوي وقات المشرکین او جنگ کوي مشرکین سره کافا د ټولو سره کما وقات جننکم کافا لکه جنگ ته سر بغونډه څنګه د ټول کافر سرځنګي سر داسا ټول سر کافر سرځنګيږي وعلموا پوشیں ان اللہ مال متقین بے شک اللہ سر پر ریس گار من نسیو یکن النسی نسی ستو تاخیر تا نساو شہور تاخیر ها مجاز القران نقل قید ابن عربی بے کی, بے جنگ جنگ بے کی دی عربی چاغه میاشتی به روز وکڑے عزت مند میاشته کہ وای جنگ کو نه جنگ به بن نکو وای زوس به جنگیو خو یا میاش سد پد بل پزان بن کو پای کہ وای جنگ نکو دا نسیوا نا اللہ ہوئی اوچی پا کم کال به جنگ نکو دا صلور میشت عزت تین دی دیل اللہ عزت ورکڑے جنگ منا نا اللہ ما پا دیو اونی ہوئی ایننا من نسیو یقینا رستو آلے زیادتن فی الکفر زیادتو آلے دے پا کفر کے دا رستو آلے زیادتو آلے دے پا کفر کے چیتاسو محرام میشت محر بلی میشت رستو کوئی دا پا کفر کے زیادتو آلے دے او ذلو بی قط یوحلون و آمن حلال کرن دی در یوکال یوکال نسی کئی جنگی مقابلین بیوی نسی روا دا و یوحرمون و آمن حرام گنی دی در یوکال بل کال حرام گنی چی پا کم کالی جنگ نیوی ہو صدور محرمی دی دعوی منگ پا دیکی جنگ نکو لیوات و عدتما حرم اللہ چی موافقتو کی نشمیر آغی سرا چی پید پیدا کری دی اللہ دبره چې موافقت وکې اېدا ته ما حرم الله د شمیره رائے سره عزت ورکړل الله چې کوم صدر مېشتو عزت ورکړم د دا شمیر سره موافقت کئ ويحل ما حرم الله نه حلالې جو هغه شی چې الله حرام کړی دی الله دې کوي چې و جننه کوې د دروازې منګلا وین الاهم خیر شجهوتا سو مالين بدل ديو ولا الله لا للقوم الكافرين الله توفیق نور کين قوم کافر لا وای ده دینه باب د منافقین و شروش او د ری دریش پہ ته بلتے بیان نه مینس کی تقیب ذکر کای بشارت ذکر کین یاو الذین امنوا ایمان والو مالکوم سی تاسو درا کله چویلیښت اوسه انفیرو فی سبیل الله لارد شه د الله جنفارا لارد شه د الله جنفارا jihad ro kai da ala diniz da kai paran wae is taqaltum al اثر darana shezme kita asar kit ta saqaltum ta ta sa ta saqaltum na ta saqaltum kitab al arshu نو یپ دې تاسو څنګه رالن اول کې امزر روشن ایستا خپل شو او ایستا خپل تم درانه شي تاسو مکه تاسو مکه ته درانه شي معنی کې نه نو اورې مطالبه نه وشي چې لار شي د الله جنده پارا درانه شي زما کې ته مدر قرران بیاږ یرتهته چې قرران بیانیږ وخت تمروم دی تو عمکې درنو شوئ د کټ نه پسی نه شي او لک دی نه شي سمه کو که نه دا خو د من پیکانوې پ دی رایرتون بل حاتی دنیا, پا آخرت کے دنیا جواست آخرت دا ای خوشحاله دنیا په مدل داخت کې دنیا جو اصل آخرت میں لی د پریخو په ماطول حات دنیا نه دا څکه جون دنیایا بدله خت کې مګ لګ دنیا څکه لگا, لگا دا خیر تا نه پاتې کېږي مړه الله تنفرون کچرې لا نړی د الله جن د پاران وتئ ذا به در کې الله ذا در دنا کوو الله تنون لا نړی د اللهجن د پارانوتئ نو یعذبکم عذاباً الیما عذاب دلکه عذاب دردناک ويستبدل قوما بدل کې براولې قوم سیاستهونه نور په پیدا کی لا تذرو شیا تاسو با زر نشي رسولي غي تهذربر الله تعالی پارسې قدرت والا قادر ذات ته الا تنصروا که تاسو مدد نه کوي پیغمبر ددم راست نه کوي نه مکوئ کنه فقد نصرہ الله امداد کړو د دی پیغمبر الله کله چې او یوسف درا کافرو سانيه سن دمه په دوکه یو اباکرو بل نبی له سلامو ما في الغار کله چې دا دوانه په غار کې او اباکر نبی له سلام دوانه غار کې الله امدادو کو یې دی اپولو لساحبه کله چې پیغمبر ملګری خپلتا او بګاتا لا تحزن مغم جن کیږي ان الله معنا بشك لازم سره ده موسا علیہ السلام باریکم د غرازی موسی ابن اسرایل وای من بیاون دیشو موسی علیہ السلام سوئ ان الله مای شوارا کی وراشی دوش پته ان الله مای الله رما سفہ وګورئ از د دو نډر بنی اسرایل دی نو سیغه سره وړی دوه حین متکلم الله رما سفہ دل ته یو سره له بکر نبی علیہ السلام سیغه متکلم مال غیر وړی ان الله انا داولی یو ملګره ده خو دې اعتماد نه نسوي ما نا منګډېړو አልت ګڼ بني اسرائيل خو به تي ما ان الله ما ما سر الله له سياني پتا سومي تيمان نشتا ملګره دي وي پچندري کډيري خوځي بیکار اس پکې اوري بني اسرائيل ډيرو موسا عليه السلام ان الله ما ما سر الله پتا سومي تيمان نشتا دل ثيو اووبه کردې نبی ان نبی ان الله معنا الله یزمن سلامنګ گویا کی دیوړو د دیو جنا او بکر دغه صحبت په قران سره ثابت دي فوسیدا اب بکر صحابیت نه انکار کیندې مسلمان نه ده فقط کفر کافر کی او داد نور صابو د پاره نشتا داد دا او بکر خاصیت نه چې قران سره دغه صحابیت صاحب شو کرتبه نقل کر دی اتم جیل او یوسل در سریا ختم کی اے یقول للسائب لا تحزن ان الله معنا فانزل له سكینتو ونرولہ الله اطمینان خپل علی بد او ایدهم مزبوت کو اللہ ذرہ بجنودن پلخ کر الخ کر سو کم تر را لگے گی وا چھولے جو لا گے را لگے جالہ زکنا مشرکین را لو ا سره قایب ملګره کړل لار خودونکو او په ترف طرف روان دي غار ترالو دي ده پوره په لګلله هغه ته قمقلا اگې رقم ترې جو لاګي جاله چې کته ګوشه یې نه جاله ورانه شي نو اب بکر جنووی جنبی له سلام سره مده مشرکین مخې لی دي الله لاندې کړه ته موږ نشو کړه وایه دو بی جنودن مزبتی کوله را پاګل اخکر لم تروا اچې نه لیتاله په جاالله دا او ګدو والله الله کلی متله جن نه کفرودعوت د کاافرانو او سفللا لاندې غې د کوفر داوت الله لاندې کو په کلیمت اللهوت د الله اسلام ته دا بل د الله اسلام ته چې کوون داوت ورکي بلند د وچت الله تاالله زور د ایک متون والله دا الله پهین کې خفافن اوسې طالاً الله په کې. خفافن ثقل وسقال اندرانا زين لارسين سبد اورانا سبد درانا, او درانا, درانا حالاتو کې د الله الله فجن کې سبد اورانا درانا لارسين دوان لارسين الله فجن کې خفافن فقیران و ثقالن او مالدار غریبانان یې سپک کې سر نشته سقال درانه مالونه سر دي نوملار شي دیم دیم انذرو خفاف و ثقالن زید الله په جنکی کرو غو کر انزور خفافا رو سپک روان دي ثقالن درانه اگر انزور نه جوړا چهغه په قدار روان دي دوانلار شي ذرو <سدورو> ما نه دا انفيرو خفاف او ثقالن زيد الله بجن کې کواړې او ګلوي وړو کې سپکي دے پمندزي اولوي په خلار دي دوانه لارشه او بنزم انفیرو خفاف و زیدہ اللہ کے دے پا پا دی دوانا او ثقالن زيد الله بجن کې زئی کبه وسلې او کو باوسلې به وسلې سپکي او با دالو کې درونی دوانه لارشه شپکم انفیرو خفاف و سیقالا زیده اللہ پا دینکی که پیاده و کسوارا خفافا سپک روان یوازی سقال سوالی سرم دا غم راکا گی دان سرا دوانا لڑشی اوو مانا انفیرو خفاف و سیقالا زیده اللہ پا دینکی که یوازی که یو تنی نم لڑشا که دلی نم لڑشی دا تولی مانی یو زید الله پدینکی کسبه کې کدرانا دیم زید الله پدینکی غریبانا نیک مالدارم دیم زید الله پدینکی کروګ کنا جوړا او سلورم زید الله پدینکی کاڑے او کلو وینزم زید الله پدینکی کبي وسله ک سره وسلينان سپګم زید الله پدینکی کو پیاد او کو سوارا ووم زید الله پدینکی ک یوازې کې ګړن داټو لماني وجاهدوا او زیاد کوئی پلګول نه مال نو او پکړول دنه سونو پلو د الله په جنکی مال و لګاوو بدن خپل او کړو د الله په جنکی د مال لګاوو بدن لګاوو ان پی روکه پاپو سقالن لاړ شي و هو لګوي بدن به سبيل الله ذالیکم تاسو صائم خيرلکم دا غره تاسو دره دادل غره دا دادر لگ وردا زی دادر لگ وردا زالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون کتاسو پوئے گئی لوکانا عرضا قریبا داغ سپاس زکر کئی دو منافقانو درئیم کچری سامان نیز دیم و سفر قاسدا او سفر درمیانا اسان سفر درمیانا لگ زی ډیر سفر نئی موسم خیی لته به او کا دو روانېږ بهتاب پسې دلاړ به شما وخت په پاسکو موسم و اوری که نه او ترنیو به بان دا کېمون درس کو باې کې ډیرر قسان به چې بس سیزن لبر راغی خو ترنیو به بان کړه جو, با جو ناست او کو سنج الله خوشاله کی جو سر تاون کو وړی ووررکله پیسېبال روجمماتلو او کولی من خوشحاللو ګنه ګورهبه. نو دلته خو د مساافو ط نشتا او ځشتهی وجه نه مقامی تو لبار را ځله د دااسهې نو کنا نو دی منافقان منافیقان که سفر به درمیانو او سامان به په کې میلادو په مړه منګه دې ملګری وککن روان به شوو ل wala gym ba da taleem o shukran lekin gran lagi ba di man safar ka safar shi larit lashi mujahadashi bi arta tayar na dai wasa alifuna billah qasam nukhri ba allah laysa tana ka mang taqat larale o thri wasar sa suna halakee diq pal na suna allah tala bo de chiday darojan o yar samang taqat nishtan salbani wa peshi are نسل باندې وپیش کی یاره دا کارت اس کار نه ده خدا پرانی بدیشي د قران سره نه لګي له سره نه لګي دا الله کتاب دی چې یما کئ نه ورته یولیکو نانفسو حلاکی خپل دانونه الله تعالی په دې چې د هر روزن افلان کا افکل الله تعالی دان لم ازن تلهم ولدی جواز کو دیوتا پیغمبر نبی اجازه اوس ته ما اجازه وکي عذر ده کور خوشې پلان کې کار ده نبی علیہ السلام بہت اجازت کو اللہ اطاور تولی اجازت کو حد تا تبینلک تا تبخ کا رشیو اللہ جن آقا سان صدقوچ رشتیہ ویلنیم و تا علم القازمین او پیجندلی بوتا دروجن کتا اجازت نکو لے اسیم پٹھے دو تا تا معلوم شیج دا دروجن دی۔ لا آجنو کا اجازت نوارستانا اعقا سان چیمانو ری پالنا اپورا داخیرتا ایو جاید بیا مولیم چې یادږي په لګول نه مارنه پکړول نه ورسونو دل ته وی مؤمنان ستانه اجازهت نه واړي او سره دا جمله سور نور کیم راشی دوش پته کې ال ته وی ستانه اجازهت واړي نه مؤمنان دي سور نور کی دوش پته کې ال ته وی ستانه اجازهت واړي نه مؤمنان واړي الته ضاکانوو حال مرین جا نو لم ذب حد ساینو ممنان د پیغمبر سره چې پی وکاري نځې تر دی چې جاس وافلی ان لین سازیونو نهکه او لا لینو من سانش جاس اخلی نه دا ممنان دي هلته چې تاانې جازت آخرین دا مومنان دي او دل چې جتان اجازت اخې نه منافقان منافیقاندي دا سمانه شوه یو ځ د بل د سره منافاپ شو دا بعضې خبرې موپریکي بعضې خبرې داسې چې هغه استستاې چې ن ویللی شو داکې کراچی کې تا کې من نسو نو هلته خو ډیرو لما مې او سره و ډیرو لماو مختیان جا یو جو يرد پښینې لري ان لویز ترجمه کوي په قران کې یو پیري بیاوي جما به قران راځي د یاد متره را مهره په یاد کې مشکته ها او جاله کړي مې تدل ته کې الله وی چې مؤمنان سانه چی اجازه اخرینان مؤمنان ني دي او سوره نور کې وی چې سانه اجازه وخت ني مؤمنان ني تفاسير رايو تفسير را لې دي بل داسې نور کې هنيستا و ير نه نه کئ مې غته چي پنځ پیریان په ترجمانه پوری داغه دا پنځ پیر ملې سي دا حل کړل نه ما دوی یو يرادا kurisha له کومه تحقیقات کړي نه ما خبر نه اصليږي په ترجمانه پوری ځان خبر کړي بیروسی اعتراضات کوه نو دلته کې اصل کې اجازه په دو قسمه ده یو اجازت ته په حالت د جهاد کې نو د جهاد نه د پاتې کې دو اجازت د منافقان ورې مومینا نه یو اجازت ته په مجلس کې چې جنبه السلام سره مجلس کې ناسلو او تبا په اجازت ناو امینانو منافقانو پټې دوه بیا سوتلو دلته کې اجازهت ته په وخت د جهاد کې نه په وخت د جهاد کې مؤمنان ستا نه اجازهت نه اخلي ځکه مؤمنان د جهاد نه نه پاتې منافقان اجازه سن اخلي ال دغه سور نور کې اجازهت ته په مجلس کې س مجلس کې جناسي او زی نو په اجازه طانی مومنان دي تا نه اجازه جی پلان کې کار می اجازه ته او منافقان په پټه من لاړ شي جو شي دا مطلب دی نو دلته کې چې منع کړ دی اجازه نه اجازه ته حالت د زیاد کې نه په حالت د زیاد کې مومنان ستا نه اجازه نه لې الته کې اجازه په مجلس ده د مجلس نشي زی نو مومنان په اجازت دي کا منافقان اجازه نه لې دا لا سازینو کا اجازه روڑ... تخلستانه کا چې ایمان نړۍ دی په الله پر ظافرته چې jihad کی په لګول د مانو پکړول د نه و سونو الله تعالی په بل متقین په پرهیزګارون تینما یا سازینو کا یقینن اجازت تخلستانه چې ایمان نړۍ دی په الله پر ظافرته ورتاابت په لووبون شکیا چولشیوناجو په پیرابیم دیو, دیو په شک خپل کې تردیدونو سرګردان دی لو اراده الخروجہ کدی اراده کولې دوه ته لا عضلو ده تیارې وکړو بیا د بار ته تیارې او قران دراتلې نو د وزن تیارې کړو قران بیا وسلو قلم بیا وسلو کافی بیا وسلو ځان به تیار کړو دا اف نه دل اراده نه ونه بیا د لته نه غلې به سامان تیار کړو الوب جاز لته ولیکن کړه الله بیا لیکن بدګنې الله پرته کېدل نه جوړ الله زو جو قران ته نه پرته کومه پیرزوی په نندنه زکه نه راولم پسابتهم کې نوړي ژوند درا jihad نه پورت کوما دا څومې پیرزونه کې نوړي بي دي واقعا کو دم ویل شریک نه سره د ناسونه د ناس سره کې نه دا منافقان کور نه کې ناس دي دما کې الله زو تاسو نه دای قابلیت اورې نه تر سره سره د ناس ته قابلیت درلته کې لاوخره جوفی کوم کو وتلی په تاسو ککې ما ذا دوکم نه بیا او زیاتی کوی تاسو د الله خهباله مګر په ساعت منافق دی دی درس د قرآ در را شينو په س ګوري اورانې ګوري که جیها د لاړشي اورانې ګوري د دی کار لاړ شین اورانې ګوري لا او د خلال په من ساسوو کې سونه نخواام مخه غولی وللی بیا په من ساسو کې سونه تاسو من کې بیا سونه غلوو او په حال چې طلب کو تاسو لره په سو لا خلم نخام مخه د اللام د الله ضید دی لا خلم نخام مخه غلولی بیا ساسو منځ کېسونه یو غونه کوول فیت نه په حال طلب کړی او تاسو له په سات پیت نه اوسونه بیا غلو ه ساسو من کې رانې کړی او په سادونې بیا خواه کوشش بیا کڑاو چھ پساط خور کی دای کینہہ داسونس غلو ول نہ لا والاعوذ بیا وسونا اساسو منس کے او تر کڑیو تا سر پیتنا پساط وفیکم سمعون لهم پتہ سو کی جاستان رودی پتہ سو کی دغی جاستان تا خبر کرنی اگی تے رسولی یہ رضی اللہ خدا خبر الله فوج بالظالمان لغریب تهول فتنتہ یقینا دیو طلب کرے د شرک من قبل بوخان بوخان منافقان د شرک طلب کړي شرکی امور وبانی کارونه خوشاله دي وقلب لکل امور انتظار کوي تازه رد حوادث او مصیبتونو په کلو په دې ملام مصیبت راضي چې صفتر اش تقریباشن خوشاله شي شکر دې حتا جاء الحق تردی چراشی حق و زاره امر الله او خارش دين الله وهم كاريهون پدا حال جدي بدغني د الله د دي الله دين بدغني پالخ كارکاي الله سر گنداي دا جو دانو و قرآن خورشه د الله خورين و يقول بعدي بيو کیا دي و اي زن لي اجازه کما تا ولا تفتني پگن کما چوما د خورخه ما, ما, ما خور بي صبر تيما الله فپیت نهدي څقتون خبر دا په نه کې ورد دي و نه جهنم یقین جانمله مو تهتون بل کافرې نو راګیرون کې د کافر لرم ان توسیب کا حس نهتون کورس داته خوشحالي تهڅوم خفهکید دي چې څ خوشالی را شي بیا ور زه رسید. بیا ډیر شو بیا خواه شو بیا تختکاره شو خ بي و توسیب کا موسیبهتون. کوارہ سی تا د سموسيبت یقول وی خ خذنا امرنا اغسیمونغا رای خپل بوخا من وطنی چې په قدار کې نه زمغه نه مننن ته وسخ دی ويتول اوری د مومنانو په تکلیف خوشالی قل ورته لسیبنا نرسمنګ تا الا ما كتب لنا مگر اج مقرر الله منلا تچ منلا الله مقرر کړه اقرسی جیل ځل ما امام الگورته کار دی ګارنه دا جیل منګلا لا مقرره کړه خو د جیل اسباب ډیر دي څوک په غلا کې راځي څوک په جنا کې راځي څوک په قتل کې راځي شو دی شک کې راغلیو او شک به خپل ختم کې جووزي او بوزو ملنګ زمان ملګری و سمشتل دی کور دی هغه ماتې مشه لا خبره خو دې خو زګو کړه چې پوره به دور شهره کې وخانې توایر خانه مېلې اغه دا قتل په داوې کې پنځیش کال کې شعرې صرف داوې په پنځیش کال افادت نه ما کتبلا ول نه دا خو الله مو تقدیر به لیکلو جیل مقدر لیکلو خوشو دا دي چې سبب زیان نه شو سو کردای چې اغلا شو شک به ختم شي معاشره کې پوشو تغړې ګرځم او صبر او نه دا دی په خوشالي تور توه لا یسیبنا الا ما کتبلا ول نه نصرې مونږ ته مگر آج مقر کر دے الله مونږ زران او مولانا علیز عمرت گار خاص په الله زان يو سپاري مومنان نوایا هل تربسونا انتظار نکوي تاسو مونږ الا اهدل حسنین مگر دیو ددو خوشالو یا نصرت یا شادت یا, شادت یا و مونږ امداد حاصل کو ګټو کو یا و شادت راته مي لاوشي و نه نو نتربسو بكم او من انتظار کو پتا سو ايوسيبكم جو برسي تاسو سره عذاب مين دي خپل طرف نه او بي ايدينا يزن فلا سنو بان دي الله من مامور کی جي وای تهو بلا سنو پتا رباسو ني انتظار کو اين ماعكم من سر انتظار كون کیم قل ورتويا انفقو خرج کوئی تو ان په او كهاني بزور تو په خوشاله باندې لګول کوي اوکو به زوربانې لګول کوئ یو تقب بله من کوم چرې نه قبلېږېستاسو ستاسو نهپقاستاسو نهقبږي تاسو د الله د رسول خلاب کوی کدو د شرته یو تبلله منکوم ان نه کوم تاسو کوونتون قومن فاسقینو کو نه فرمانو په معمنوم او نهدي منه کړي دي ه انت بررن میم قبول شید نه پقی ل پال الله مگر دی چې یقینا دي کفر کړی دی په الله کفر یې کړل او به رسول یې پر رسول الله ولاۃ نصلات او نراضی د دین کارتا مگر پدحال چې دی صلات پر دی هغه مې کوو مراتن یو د دین کار دی ار ده خیر کار دی قران او جمعه له نراضی مانزه له د غشند بل کار له نراضی مگر بسوسه یې باندې نراضی واللهونفی کوونه او نهخرج کوئي الله هم کا مګ پ دا حال چې دیبدګون کې فلا توجب کا معلو تجب کې وانه چې تعاله مال نه دی ک چې اللهله مع وررک الله بچوررک دی دا سګ اللهبدې شي الله پهې مخه به کېږا دا ی تا تعجو کې وانانه چې داه مرکنی چډر غ مو سرئ یو ی او ترته غاړه ویږي چې غمجن کیږي بل ترته ونه ویږي غمجن کیږي بل ترته پوره ویږي غمجن کیږي اورې کانا او چې بیا د دنیا نزی یو دا لوی بوج وبسرودي چې دونه مال لانا پادیش او دونه اولاد رانه پادیش دا هم دې لور کړلې اورې کانا فلاذو چې وکامالو تلو کیوانه چې تاذر مال ناديو او لا اولادونه بچي لدیو انما یرید الله یقینا واړی الله جزاو ورورګي باندې کې ته د قان خووممو او غزی روونه لدیو په هم کاافون او د پالت دکوفرلهمنډه به توېتهسم نه شي ځکه د مال په غرو کې د اوات په غور ک دی لیفونه او قسمونه خریبالالله ان نهلهمنکوم چېقیندي ساسوونه دا ساسو او يفرقون يوقوم ده چهريكي ده مؤمنانونا يفرقون مصدر پا اعتبار ده باب سر بدنه ده چکل ده ضربه زربونه شی مانه جدا کول ني فرقه يفرقون سمعه يسمعونه شی لك دل ده فرقه يفرقون مانه صدا مانه دل او چکل ده نصرين سرونه شی فرقه يفرقون فروقن فروق مانه روشنه راضي او ده فرق افْرَقُونَ شی معنی جدا کول فرقن فرقان بلون کې دلته د فرقای افرقون دې معنی یې رزل قران وای ولیکن قوم یفرقون لیکن د یو قوم دې چې ریګي د مومنانو نا دیو د مومنا نه لو یجدونا کبیوا مید ملجانا زید فانا او مغارات یا غار او مدخلا یا سورنگ لو لویلین او دغه دوم یجمعون دیتلوار کون کی پټی دی jihad نه پټی دی د حق نه پټی دی ومنو میلمزوکا باجی بجیو کیا غدی عیب پتا پس صدقو کی پتا معنی پس صدقو کی عیب لګی دا انصاف نه کئ منګلې لګا راګړدان کول ډیر ورګړا او تونا کارګیشيله نه رزو خوشالیږي <سؤال> لهې او تومیه کووررنګړیشيله نه ضا هم یختون نو په کې دوی خپه بیا پریشانې ولاوان نوم ک چید دوی رضو خوشحالهشي بماته الله پهه سوو چې او رسول دا الله تاله اوقالو حون الله ویللی دو چې پوهې مننظر اللهسیتی نه زرده رباکی موږ درا الله د خپل مهربانینا ورسول او رسول الله د مال غنیمتنا رباکی موږ لا الله د ثنا مين پذی او رباکی موږ پیغمبر د ثنا د مال غنیمتنا بل تقسیم وکي حدیث کی راوی نبی علیہ السلام فرمای انما انمل انما اقسمه ولا یوتی الله ورکړه کئ زساسو مينس کی تقسیمون کئما انما انا قاسمون ذو تقسیم کما او الله پاک ورکون پر خون نو نبی علیہ السلام بظفل تر منظر اکی پس زرا په ذمالی غنیمت نو په تقسیم سره ذمالی غنیمت تقسیم وکي او الله پاک برا کين الله پاک مو میرا بانو وکي او ذفل پزل په برا کين دا معنا نبی علیہ السلام وئ الله پاک ورکون خون کیندے ان نه ماهو ان الله یتی وانا قاسیمونو ورکونې الله دی ځ خو صرف تقسیم کوم د مال ساسو مننس کې نو من فضې د میربانې خپلی نه په چې پتهبره کې رسولو او رسول الله بر را کې دمالې غنیمت دمه تقسیم سرهغل تقسیم و کې ځکه پی غمبر تقسیم کوي او الله دی او دا په غنی پې خاصې عام نه دی غنیمتونه مند را کوي داې چې برلیانې زاالو کې جو غوره پیبر ورکون کې د ق د زه غړهتي او او لیې بیا خیا کې د اویانو مغړی دا شته و تین الله را بهې منږله الله من فضې میرببانې خپل نه مالی غنیمت وررسولو را به رسول د الله په تقسیم سره مال مامال غنیمت نه لګه حدیث شهید ده چې الله او کون کې هغوی تقسیم کوم انما انا قاسمون ولا موتین زم تقسیم کون کې الله او کون کې دا معنا نو دا غنیمت پورې خاص دي عام نه دی چې ارسل اور کین اور یې چې قبر لذينه بیا ولا بخنه غاړي لګه کسي نه کلکړنی باندې چې راي بکور اور دین نبی له سلامي قد فیر تلک دا دي او موض منګړه تون د مقابل ق نه شي کوی الله راغیبونو یقین منګله طرف ته میلاان کوون ک ان دقاو یقین سر چی چې ديې پر کې چغ پرې صې دي للفو ق د د پاار د غریبانانو دی پرې سردهې به غریبانان لو کې پ د نفلی ده مورلارلو مر کولی شو. بجو العمر کو نفلی صدقہ والمساكين ده فاردہ غریباں انو وال عاملین علیھا ده فاردہ عمل کون کو صدقو عاملین ده صدقو چہ بری عمل کئی کاروبار کئی گرجی بسی وال موالفۃ قلوبہم اور ده فاردہ اگسانو کہ موالفۃ قلوبہم چہ مائل شیو نہ داغی موالفۃ القلوب چہڑو نہ داغی مائل شوینین حکم چہ کلا صاحب معقول مانن د دا خې پهارتپ د دغهله سره حکم پورده کږي د د القلوب په تول قلو ه و ورکله د نصرت توجه نه اسلام مسلمانو کم زولو د او سر نصرت کوو ن ورکله چې کله د اسلام کلک شو او نصرت ته ذورت را نهغې په دو ساک شوه. د موالله القلوب قولو ه په اجماع س من سره سا شو نو نومالی غنیمت په پهدرمه تقسی میږي. یو پګری باندې نه باندې بل ایمني سبیل باندې او بل په مساکین باندې په دې وروته سمي معالفت القلوب وفي الیت اباذ ذول صدونکو والغارمین او بقر الذارو کې وفي سبیل الله بازار الله کې ومن سبیل طالب النظر فريزمنا الله مقراتيا الله طرفنا الله پاک بوله یک متن علماء وامنهم الذين باغي بجهو کې هغه څنګه دي يو زونه نبي چې تکلیف ورکه پیغام برتا وای هو اوذن دا پیغمبر قبلون کې د ارس ده دی خو ارس قبلې چونه تو سوې ورته وای اوذن خير لكم قبلون کې د خو خبر او ساسو ده ساسو خير نه قبلې کوم چې ساسو خبر ده نه قبلې يؤمن بالله يقين كيف الله ويؤمن او من يدمنانو او قرى يومن سله كي بارال ماني سشوا يقين يومن سله كي لام منل چدا قاعده تاني معلوم دوانو کی وس ماني کی يؤمن بالله يؤمن المؤمنين ایمان ور الله ایمان ور مومنانو تاخد کو فرماندا اول بار اغلن ماني ایمان یومین باللہ یقین کئی پا اللہ و یومین الممینین او خبر منی دا مومنانو لام را غلی نمانی منلشو و رحمت اللذین آمنو او رحمت دا پار دا مومنانو مومنانی ذکر ہوئی چه داتینا پیداخلی دا پیغمبر دا سنتنا منکم سا سنا آگسانو یوزون رسول اللہ چه تکلیف فرقی دا اللہ پیغمبرتا دا اللہ پیغمبرتا پیغمبر تکلیف سے دا سنت مخالفت کوي دا دا تکلیف دی. ورسولہ تغلیب ورګه دا الله پیغمبر تا یو زون رسول الله دی پارا زردناک ی اهل فونا قسم نو خری منافقان په الله تاسو جوړ دو کوم چې خوشاله کی تاسو استاد خوشاله ول د پارا الله تعالی او دا الله احق دا ډېر لیا کوم ایور زو چې خوشاله کی دی لرا دا زمیره پر درول نه زکه دی خوشحالی د الله کني به خوشاله کنا الله خوشاله شو کله خوشاله خوشاله شو ذګې موږ پراځراولې ان کان مومنین کې دي مومنان ان دې پوه دی چې پو انه مې وحایز الله شانداره چا چې خلاف ګذا الله او دا رسول الله یقینا د اور د جانم د میشه وي دیګي او دا شرمیندګي د لویہ یا ذر المنافقون یریګی منافقان ها یا ذر المنافقون یریګی منافقان انتو نذل عالم چې راولې ګریشی په دیو باندې او په خبرو خبر وکولره په چې په دنیا کې ني چې د منافقانو سی په تو نو کې وای شي وېريګي الګا چاور دی لیکو زم ما خبر وکړي قول ورته وای استاد یو ټوکی کوي بشکره الله و سن کې داري تاسو تیریږي الله موږ خبر راکېو بیانو ولين سالتم کته پوس یو کول دیونه له یقولن خا مخا وای کوتور ته الکه دا کار ولي کوي د دین خلاف خبر وله کوي د پیغمبر خلاف خبر وله دا ویه مجلس ګرمي کوي دغه موږ غپ شپ لګو مړه مجلس ته ودو ولی ان سال تام کته پوسینو کی لیقولنا نخا مخاوي انما كنا نخوذ یقینا من غنن وذو وانا لا بولوبيكو دا خو غسي غپ شپ لګو تور ته اب الله په علماني پیاثون دا الله پرسونده الله کون تم تاسو یونه تاسو ټوګه کې د حق پرस्पर به خبره کوي او بې شاره وکړي ګټه کار مکو نه دا خاصي غپ شپ لګو لا تا تجروا و بانه مکوې قد کفردوم کفر مکر ده با ایمانکم پر ایمان تاسو سنا انا فو ان توای فتم منکم کمنګ عفوکم ان توای فتم منکم دوی سید عمل تاسو کوي عمل یی ست معفو نعذب پای وطن عذاب اور کو پبل اس ذ گناہ یو دا ک یو عمل درته گناہ معاف بل دسه عملو دی چې پای بس زاد رکم ان افان طای پدی منکم تمان معاف کو یو دا عمل ساسو نعذب عذاب اور کو طای وطن پبل اس عمل بیا انهم کانو مجرمین پس او د دې چې دیو جنا فرمان من بول زاور المنافقون منافقان سردين منافقان خذين بعض انا من بعض انا دا دا داو بالملقری دي يامورون بالمنكر كار سدين وينا كيدا بدئين او من كيدنه كونا دا سبتونه دي من كيدنه كونا ويقبضون آئدهم بندخ بالله سنو دا خيرنا دا خيركار نا كيدنه كو نسو الله پرخوض دويا الله فنسيهم پرخوض دی الله دوئين یکن د منافقان دانا فرمانولووس کړی د الله د منافقانو سرو سره منافقانوښو سره د کاپیرو سره دو د جانم همې شوي دی دا اور حب همو پېیدول لره بسلی که اور د لپره دی والان نامم پلانتکې الله دوول لره او دوول ل را اضافې می شوم کللهنه پهشان دا ګسانو من قبل لکوم ساسوونه مفکی قانو وپوخواانی اشید د من کوم هو وطن بطاقت کی واغ سرام وال اور دیرو پماننه کی او بچو کی طاقتونیم سیوا مالنه بچیم سیوا جنا فرمانی وکڑا نه مونی ول دقه سه حال ساسه منافقان وبون سما فستم تا اغي پیجه واغ سه په خول سررا فستم تا تم بخلاکم تاسوم پیجه واخلی په خول سررا کما سمتا الین الک پیجه اغسوا کا سن چ تاسو نه مخکیو بخلاکم په خول سررا وخص او ننو تاسو فیلباتیل وخصتون فباتیل فی او ننو تاسو باتیل کې کل خااضو پهشان کسانو چې هغه نه مفرت پهمان د جمعې ننو ی تاسو باتیل کې کل نه خااضو فیلباتیل پهشان دا کسانو چې نوی باتیل کې هغ بایل کې نو نو تاسو کې نوتی او ننو تاسو بایل کې. پشاند دا گسانو چغينه نو تلوبات لګي تاسو هغه یو شانتي باطلګي نو تلين قسم او يا هن نو تي باطلګي ها موزا پي کې حذف کخوز اللذين نن نو تاسو پشاند نو تو دا گسانو چ نو ديوغي او یا وخصم ک اللذي خازو نن نو تي تاسو پشان دا کسانو چاګین نه اوتی باطل کی یا موضاف حذو کئ ک خوز الذین اخازو نه نوتیه باطل کی پشان نه نوته د اخر کوچاګین نه اوتیوم ربخانی باطل کی نوتیوم جو تاسوند نه اوتیه اغه باطل کی نوتیو نو تاسوم باطل کی نوتیه اولای کداګسان حبیتت اعمالو برباد د اعمال نه ديوم او خسن پو الباطل که اللذي خازون، ننوطی باطل که، فشان دا کسانو و چاقی ننوطی باطل که، ایا و خسن پو الباطل که خوز اللذي خازون، فشان دا کسانو دا کسان و چاقی نوطلیون، موضا پا کیا حضب کی ت آموم برباعملنادي او پهدونیا کې اوپاخرت کیم ولاه کو داکسان مون خاصیروننو داطوانیانو علم یادیم ا د راغلی دوته خبر دگسانو چې مخکېولیونه قوم د نولی سلام او داادیان هم اوسمودیان او قومدي بر م سلام او ملګری د مدین سای مدیان قوم د شبه سلامول موطفققات اتتهم رسولم راغلی آغی ته رسولان داغی په د نړۍ روغ کارم فما کان الله پسنو الله چې ظلم کړو پاوی لیکن او دی په خورو ځانو من ظلم كون کی مخکیاتونه کې بیان د منافقینو او سراتون کې اتونه کې مؤمنان بیانې وال مؤمنون او صاحب د مؤمنانو مؤمنان سړي او مؤمنان خزي بازیونه دوستان زباوی یا مرونه بالمعروف وینا به کئ بالمعروف مناسب د قران سنت و ينهون عن المنكر او خلق منکی د بیز نه نا و یوقیموا الصلاۃ او په باندې کې د مانزو عبادت بدن کړي و یوتون الزکات او ور کې زکات زکات مال نه حق ادا کړي الله رسوله او خبره من الله او د رسول د الله اولای کدا کسان سه او رحم کوي باندې الله بشک الله زور او حکمت والا لحظ کرده اللہ دا مومنانو سڑو مومنانو خوصوارا دا جنتونو چی بیگی با لاندین والے امیشه با دیکن و مساکن تیبتن او دا غزیونو پاکو پی جنناتی په پا جنت دا کې کی ورزوان من اللہ اکبر او رضا منتی دا اللہ دیرلویا چی اللہ تین دا غٹ خوشالی دا چی اللہ ازستا سنب بخلائم و رازیم ذا لیکا هو الفوض العزیم دا کامیابی دلویا راتون کی آتون کی ترغیب ورکی جہادتا بس